A kísértet Szent első felbukkanásáról halála után orosz krónikásat hírt. Szent Zsermen 1785-86-ban fontos, bizalmas tanácskozást folytatott az orosz cárnővel. A második hírt 1788-ban Salon grófja hozta róla, Salon gróf velencei követi megbízásából visszatérve elmondta barátainak, hogy a Szent Márk téren az elutazását megelőző estén Szent Zsermen beszélgetett. A gróf ezúttal is friss volt, fiatal és szellemes. Saját halál hírén nevetve átsiklott. Akit sokszor eltemetnek, az örökké él, mondta mosolyogva majd Salongróf családjáról, távol levő rokonairól közölt bizalmas értesüléseket, amelyekkel nagyon meglepte a követet. Igazat megvalva, erősen kételkedtem szavaiban, mondta Salongróf, és azt gondoltam, szenvedélyesen hiú, és ilyen eszközöket használ arra, hogy rendkívüli hatást érjen el. Hazaérkezve azonban mindent úgy találtam, ahogy állította, pedig időközben előre fel sem tételezhető, de olyan természetű változások történtek családomban, amelyekről egy kívülálló alig szerezhet tudomást. A legérdekesebb az volt, hogy Szent senki sem beszélt közülük, s nem is látta őt évek óta. Harmadik felbukkanásáról 1789-ben, tehát öt évvel halála után, újra Dádemár grófnő tudósít feljegyzéseiben, de érdekes beszélgetésükből csak néhány részletet közöl. Párizsban, ugyancsak a Recollets templomban, a reggeli mise közben vette észre maga mellett Szent sötét ruhás alakját. A gróf barátságosan feléje bólintott. Jelenléte olyan természetes és valóságos, olyan derűs és biztonságos volt ott mellettem, írja már grófnő, hogy semmi ijettséget nem éreztem. Mintha csak régi párbeszédünket szőttük volna tovább, amelyet egy perccel ezelőtt hagytunk abba. Szólt hozzám, és én feleltem. Egyszerre, mintha álmodnék, és mintha intenzívebben ébren lennék legéberebb nappali állapotomnál. Az önhalál híre téves volt, gróf. Ezt mindjárt gondolhattam volna. Mondtam neki nagy örömmel. A hír igaz volt a világ számára, madám, de akik nem hisznek a halálban, azok tudják, hogy minden halálhír alapjában téves. A remény édessége, amelyet egy sír felé hanyatló öregasszonyban ébreszt, csodálatosabb minden földi érzésnél. Hálás vagyok Istennek, hogy újra összetalálkoztunk. Tudnia kell, az én hitem olyan, mint a jellemem, Gyönge és sokszor öngyilkosan kétkedő. Félek a haláltól, és kívánom a bizonyosságot, de vallásom és agyam érveit mindig feloldom, semmi teszem a kétei maró lúgjával. Gyűlölem a megsemmisülés, a hideg dermet sötétség gondolatát, mert elemem a hő, a fény, a mozgás. Testem lett, kiégett, engedetlen kolonc már. De lelkem tele van erővel és kíváncsisággal. Ön élni fog, madám, sokszor, mert élni akar. Lelke fiatal, erőteljes fa még. Testének előregedése, pusztulása, csak az őszi lombkorona hullása. De kiállíthatja, hogy a fa meghalt, mert eljött a vetkőztető, dermet álomba ringató tél. Sok-sok tavasz új rügyeket, kibomlott virágszirmokat hoz majd és sok-sok nyár dús leveleket és gyümölcsöt. Azt kívántam, bár soha sem érne véget ez a beszélgetés. Kértem, a mise befejeztével kísérjen el kocsimhoz. Szívesen megtette, Karomfogott fogott és támogatott, mert öreg lábaim már nehezen vonzolják terhüket. A napfényben láttam, milyen friss és egészséges. Karja, melyel alátámasztott, acélos erőt árult el. Léptei ruganyosak voltak. Mikor látta, mennyire ragaszkodom hozzá, beszállt a kocsimba, és hazáig kísért. Lépésben haladtunk, sőt, oktávot a kocsisomat utasítottam, hogy kerülőt tegyünk, csak hogy kitoljam a vállás pillanatát. Sok mindenről beszélgettünk. Megemlítettem, hogy a királynéról közölt jóslata sajnos napról napra ijesztőbben igazolódni kezd. Mária Antoinette teljesen elhagyatott, ellenségei jeges kordonnal veszik körül, pedig jelleme ma már érettebb és komolyabb, valóban leszűrődött a négy gyermek születése után. Jó anya és jó királyné lehetne, ha az események időt adnának neki. Most már igyekszik kapcsolatokat teremteni, látja a veszélyeket, és kapkod, de senki sem hisz neki. Azután beszéltünk más, különös, Rám nézve nagyon jelentős és izgalmasan érdekes dolgokról, amelyek meggyőztek és elragadtak, de Szentzsermennek tett ígéretem szerint ezekről semmit sem mondhatok. Mély sajnálkozással, de felüdülve, megbékélve, kicserélt lélekkel váltam a ragyogó embertől, akit mindenki halottnak hitt, s aki mellett minden élő ember inkább halottnak, tétován bolyongó kísértetnek tűnt előttem. Negyedízben Lamber hercegnő előtt jelent meg Kín halálának pillanatában. Sőt, Zsendübári kivégzésénél is ott állt a giotin mellett nyugodtan, komolyan, a tomboló, rikácsoló tömeg között, előkelő, hallgatag zárkózottsággal. Erről és a börtönből való eltűnéséről Grossley értesít. Grossley azt állítja, hogy a rémuralom napjaiban elfogták a kivégzéseknél jelenlévő és szemmel láthatólag az áldozatokkal együttérző idegent. Szentzsermen ellenkezés nélkül vonult a börtönbe, ahol a fogoly arisztokraták között rengeteg ismerősére és barátjára talált. Derűs, bizakodó, biztató nyugalmával sok erőt öntött a szerencsétlenekbe, s szavai közben úgy eltűnt a halál borzalma, félelmessége, mint hó a tavaszi napon. Neve már rajta volt a kivégzendők listáján, sőt fel is sorakozott a halálra ítéltekkel együtt, de mikor a kordéra szálltak, már nem volt közöttük. Eltűnését az őrök nem vették rögtön észre, csak a kivégzés végén, mikor egyel kevesebb fejet választottak el testétől. Káromkodás, futkosás, kiabálás kezdődött, de nem tudtak nyomára akadni, pedig egész idő alatt ott állt a giotin mellett, mondja Groszli. Nyugodtan, komolyan, a tomboló tömeg között hallgatak zárkózottsággal. Az elítéltek utolsó pillantása rajta nyugodott, s az ő mosolyának viszfénye volt arcukon, a titokzatos, boldog mosoly, mely ott időzött még, felmutatott véres fejükön is.